Просту кріпачку, ще й сироту. Це як у пісні, тихо озвався Федір. Не плач, мати, не журися, та вже ж твій сину женився, узяв собі паняночку в чистім полі земляночку. Ходімо, бо відстанемо, гукнув Петро. Далеко ще? спитав Василь, що трохи притомився. Верст, мабуть, п'ять, да йому ж круга. Бачиш, які горби. Дівчата вже не віддали нікому воза. Змінюючись, везли його повстелені гіллям дорозі і були від того щасливі й горді. Яких їх тільки тут не було. Студенти мимоволію, це ж похорон, поприкипали поглядами до того розмаїття і не відходили ані на крок. Григорій Миколаєвич уже крутився серед дядьків, щось їм казав, розмахуючи руками, і тільки вали, згоджуючись. — Да біса мужній чоловік, — сказав Петро. Шевченків друг, — промовив гордо Федір, неначе наче йшлося в тих словах про нього. — Сошенко геть здорожився, — сказав Василь, — йому вже, певно, під шістдесят. Петро кивнув. Він знав усе, так ніби прожив сто літ. Рідня Тарасова, мовчазно йшла за возом, схвильована і ніби аж налякана усім, що бачила за цих п'ять днів. Забіла брів, спираючись на сучкуватий костур, а кобза ніс за плечима. Він раз у раз виймав хустину і втирав лице, де змішувалося із потом сльози. А Максимович не відпускав драбини воза, важко було йому старому йти стільки верст, та ще в такому натовпі такій журбі. — Ви, може, сіли? — спитав його Григорій Миколаєвич, що виривнув, як із води. — Ось тут, — вказав на воза біля труни. — Ні, ні, — жахнувся вчений, — я ліпше так, тримаючись, вже недалеко. Вправді, невдовзі стало видно галяву і дику грушу, що там росла, людей, які прийшли, напевно, із пекарів та хмільної, і чекали тут. Почувся плач, то родичі заголосили, уздрівши яму з землю, яка чорніла купою на тлі трави та квіті. — Портрет на грушу, — тихо сказав студентам Чистахівський. Трону зняли гуртом із воза й поставили побіля груши. Попи, яких було аж двоє, приготувалися і почали відправу. Чувся жіночий плач. Вирадувала мала дитина, її вмовляли тихо. Внизу прогул, висловлюючи свою печаль, малий вантажний пароплав, що йшов униз. Від селища йшли юрбою люди, напевно, пасажири пароплава, що там пристав. А на горі стояло і так вже стільки люду, що ніде було впасти яблуко. Коли попи закінчили, рвонувся в коло біля труни Петро Вишневський і, мов на диво, виразно й гарно заговорив. Ми нині тут ховаємо велику душу нашу. Умер поет, «Якого ще не мав народ наш, і до якого, може, ще й не доріс. «Ти слухай, слухай!» – заштурхав Федір з калія. «Оратор? Просто цицерон!» Ще промовляло троє, а далі слово взяв Максимович. І раптом сивий учений муж-професор заговорив у Риму віршим. Сподівалася Шевченка сейгодна в країну. А діждалися побачить його домовину. Вірш був довжезний, скорбний, Як видно, ось тільки-тільки створений. Від річки знизу на гору вийшов чималий гурт Міцних русявих чоловіків, І їм дали дорогу аж до труни. — Це плотарі, — сказав тихенько Федір, — поліщуки. Постоявши якусь часину мовчки, вони пішли. Натомість від монастирища з'явилися якісь пани, міщани матроси з пароплава. Пронув взяли на рушники і, поволі опустивши, засунули у склеп. Солдат, що був на поготові, стрибнув униз, замурував. Йому подав хтось руку і витяг. Дагрило об обцегло груддя. Ну, от і все. Зітхнув Василь, неначе наче щось обірвалося, обняв його за плечі Федір, і світ став іншим. Справді, світ потемнів. На заході, де вже сідало сонце, стояла чорна хмара, неначе наче ніч стомилась ждати вечора і вийшла стріти. Люди вже почали розходитися, поволі натовп рідшав, заговорили про дощ, про сподівання на урожай. Хтось засміявся навіть, що правда аж десь у яру. То що, панове молодці, прийшов у гурт студентів Григорій Миколаєвич, насиплимо могилу батькові, щоб видно було з Дніпра. Насиплимо. Раненько й почнемо. Обняв їх Чистахівський. А нічку цю побудем з ним востаннє. Тому же ми зберемо дров для вогнища, Спитав Петро. Григорій Миколаєвич лише кивнув І рушив проводжати Варфоломія І всю рідню Шевченкову, Що вже збиралась їхати. Ніч опустилась раптом, Без вечорових сутінок. Глибока ніч. Ні зір, ні місяця, ані самого неба, лиш на Дніпрі під пекарями ледь ледві свічувала срібляста смуга плеса, що скоро теж розтанула в густій пітьмі. Вечеряли біля вогню, сиділи дружнім колом довкруг рядни обруса і гомоніли про все, про те. Раз пораз хтось позиркував на свіжий горбок землі. Мовж дали, що встане він, і підійде, і мовчки сяде з ними. Дніпром проплив великий пліт із вогнищем і куренем. Зацівкала якась пташина, вдарив різкою треллю в діброві десь соловей, невдовзі змовк. Зайшовся співом другий і теж притих. Чого ви тут? — питала басом темрява, і на світло вийшов справник. — Вечерюємо, — сказав Забіла. — А що? — Немає де ночувати. — Ходити лінь.